А як прийшли у намет Агамемнона, владарі славні, зразу ж звеліли вони окличникам дзвінкоголосим «Мідний поставить великий триніг, чи не вдасться Пеліда вмовити плями криваві і стіла свого обмити? Він же рішуче відмовився і клятвою тяжко зарікся». Зевсом клянусь, найвищим з безсмертних богів найсильнішим, що не раніше на чоломені води вмивання пролються, аніж патрокла віддам я вогню і могилу насиплю, і зріжу волосся своє у друге такої скорботи, доки я серед живих не прийдеться серцем зазнати. Ну, а тепер. Сумовитій, віддаємо увагу трапезі. А не світанку владарю мужів Агамемно не скажеш, З лісу дерев не вести. Приготовить все інше належне мертвому, Що вирушати у темряву має підземну. Хай же від наших очей його тіло вогонь безутомний, Скриє мерщій, і до діла – «Свого хай повернуться люди!» Так він сказав, і, течуючи, всі улягли його слову. Спільну вечерю вони спорядили, і, сівши до неї, всі учтували, і ні в чим не було на тій учті нестатку. Потім, коли уже голод і спрагу вони вдовольнили, сном відпочить по похідних наметах своїх розійшлися. Сам же пелід на березі, лігши шумливого моря, Тяжко стогнав недалеко громади своїх мірмідонян. В місті затишнім, де хвиля плескалася узбережжя, Там його сон огорнув, що розв'язує серце тривоги. Неподоланно міцний він втомив своє тіло світлисте, Гектора, гонячи круг Іліона, обнятого вітром, враз перед ним патрокла душа бідолашного встала, постатю схожа на нього цілком ясними очима й голосом навіть в те саме одіння була вона вбрана, ставши йому в головах, таке вона мовила слово Спиш ти спокійно, за мене ж. І зовсім забув ти Ахіле, А до живого байдужий не був, Як до мертвого нині. Швидше мене поховай, Щоб пройшов я Аїдову браму, Душі бо тіні спочилих Від брами мене відганяють, І не дають переплисти ріку мені разом із ними, І марно блукаю круг Широкобрамного дому Аїда, в смутку моїм, простягни мені руку, ви спалите тіло і більше сюди, із дому, Аїда, я вже не вернуся, сидячи оддаль від друзів, не будемо більше з тобою радити раду живі. Мене бо поглинула кера згубна, яка від народження долею стала моєю. Суджено все ж і тобі На безсмертних подібний Ахіле, Біля твердині багатих троян Осягнути загибель. Інше тобі я скажу І послухать, прошу, мого слова. Кості мої поховай От твоїх не окремо, Ахіле. Разом, як ми у вашім домі зростали, Нехай спочивають. З дня, коли хлопчиком батько Менойт мене із опоента В дім ваш привіз. Убивство вчинив, бо я там з безголов'я. Сина амфідаманта убив я тоді Ненавмисно, через нерозум дитячий, В грів кості із ним посварившись. Радо прийняв мене в дім свій, Хелей комонник славетний, виростив ще й твоїм супутцем у битвах поставив, хай же і кості нам спільна, обом золота, двоєручна урна ховає, що мати, шановна, тобі дарувала.